Ich aber sage, Hui-Bu ist ein Gespenst. Ein Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hui-Bu! Hui-Bu! Hui-Bu! Halt ein, wir haben es vernommen und wären dir sehr verbunden, wenn du dich noch ein Weilchen ausschweigen würdest, bis ich fertig erzählt habe. Bei allem, was umgeht, ich muss nun mal spuken. Hui-Bu! Hahaha! <lacht> Aber erst, wenn die Mitternachtsstunde schlägt. Aha,、ja. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es hoch oben in der dicken hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher Huibu in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seit verfemten Ewigkeiten. Genau seit über 400 Jahren. Ja. Seitdem an einem Freitag, dem 13. Punkt 12 Uhr nachts, Der fröhliche und fidele Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Verwünschte Tat! Ja, auf diese verwünschte Weise begann die ganze unheimliche Geschichte. Denn seither musste das Gespenst allnächtlich zur Geisterstunde durchs Schloss poltern und heulen. Huibu! Genug und spar dir deine Heulerei für später auf. So lange rumorte Huibu durch b u r g e c k bis alle Bewohner vergrault waren und nur noch der letzte kurzsichtige und schwerhörige Kastellan übrig geblieben war. Und dieser betagte Kauz kannte mittlerweile sämtliche Geistertricks und fürchtete sich kein bisschen mehr vor dem Gespenst. Doch dann hatte König Julius der 111. b u r g e c k geerbt. Zuerst war das alte Schlossgespenst ziemlich verdrossen gewesen, weil der neue Schlossbesitzer bei seinem Erscheinen als Mumm der Kopfschmeißer überhaupt nicht geschlottert hatte. Allein bei einem mitternächtlichen Mahl war Huibus Grimm rasch verraucht und beide hatten sogar Freundschaft geschlossen. So wahr ich das Gespenst von Burg k bin. Tja, und nachdem sich König Julius obendrein mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, vollbrachten die vier vereint so schauervolle Spukereien, dass den fremden Schlossbesuchern oft die Haare einzeln zu Berge standen. Und die Zähne klapperten. Zu seinem Leidwesen war Huibu jedoch bei all seinen Erscheinungen auch von einem Missgeschick. Ins andere geraten. Also, das das hättest du besser verschweigen sollen. Also gut, schwamm drüber. Ich verrate kein weiteres Sterbenswort. Nur von dem wilden Geister her. v e r m a l e t e i t e s Verhängnis. Musst du mich ausgerechnet an jene vertückte Nacht erinnern? In einer hellen, klaren Nacht lag gleißender Mondschein über d e n Zinnenburgecks. Die Sterne umfunkelten den Vollmond. Und kein Wölkchen verdunkelte die Mitternacht. Nicht einmal der leiseste Windhauch bewegte die Schatten der Bäume, als die Schlossbewohner mit dem Schlossgespenst über den Burghof wandelten. Hui, glaubt mir, Julius, es geht doch nichts über so eine mitternächtliche Wandelei. Also, ich spaziere lieber im Sonnenschein. Und、äh, falls die Majestäten mich als Kastellan befragen, möchte ich sagen, es ist ein wenig kühl des Nachts. Tja, es hat eben alles seine Licht- und Schattenseiten. Bei allem, was rumort, vernehmt ihr plötzlich auch dieses seltsame Brausen in der Luft? Nein. Hörst du etwas, k o n s t a n t i a Keinen Ton, Julius. Ich、ähm, würde ebenfalls meinen, ringsum herrscht Grabesstille. Wie in einer Gruft. Dennoch tönt es immer schauriger in meinem linken Horcher. Und noch mehr. In meinem Rechten. Ja, das kommt bestimmt vom vielen Brausegeist, falls mir diese Bemerkung nicht verübelt wird. Julius, sag diesem vorlauten Besserwisser, er soll sich mäßigen oder er wird mich kennenlernen. Lass das streiten, jetzt höre ich es auch. Wahrhaftig, es tost wie ein gewaltiger Orkan. Bei meiner Treu, darf ich die majestätischen Blick zum h i m m e l r i c h t e n dort oben? Ziehen Pech schwarze Wolken auf und verdunkeln Mond und Stern. e Gleich wird es ein Gewitter geben. Nein, Malefitz n o c h mal, schaut genauer hinauf. Das sind keine Wolken. Was dann, Huibu? Spann uns nicht auf die Folter. Wisst ihr denn nicht, was wir heute Nacht für eine Nacht durchleiden werden? Nein, meine Majestät ist völlig ahnungslos. So lauscht auf. Dies ist die letzte Rauhnacht. Was dort oben aus allen Himmelsrichtungen heranbraust, sind. Nein, ich wage es nicht auszusprechen. Oh, Jemine, was ist in dich gefahren, Ui <lacht> Buu? Unser armes Gespenst schlottert wie e s s e n l o b Obendrein rast sein Kopf wie toll um sich selbst herum. Julius, Julius, ich kann gar nicht so rasch nach allen Seiten Ausschau halten, wie es vonnöten wäre. Pass auf, du wirst dir den Hals verdrehen. Out!、Ah, Bereit passiert. Ich habe mir vor Entsetzen das Haupt nach hinten gerenkt und kriege es nicht wieder vor. Majestät, die schwarzen Wolken schieben sich zu unheimlichen Gestalten zusammen. Ja, sie gleichen wilden Reitern auf fliegenden Rössern. Verdistelt und verdornt. Das sind keine Wolken. Das ist das Wild der g e i s t e r h e r Das w i l d e Geister her? Ja, ja. Wenn euch euer Dasein wert ist, entweicht geschwind ins Schloss. Zieht die Brücke hoch. Versperrt Türen und Fenster. Denn wenn die Unheilbringer erst einmal von b u r g e c k Besitz ergriffen haben, da hilft kein Zittern und kein Zagen. c h、oh, was? Bange machen gilt nicht. Die Fenster sind schon verriegelt. Schließt die Türen. Wie Majestät befehlen. Wollte mich alleine draußen vor der Tür verderben lassen. h e r r j kannst du dich nicht ein wenig beeilen, Hui Buch? Ja, eil du mal mit rückwärts gedrehtem Haupt vorwärts. So, geschafft. Alles ist verriegelt und verrammelt. Ach, Ganz und gar nicht. Schiebt den Thron vor die Tür, drückt Wachs in die Schlüssellöcher, streut Körner auf die Dielen, macht Feuer im Kamin und stellt den Krug vors Fenster. Vielleicht hilft das etwas. Ich fürchte, unser Schlossgespenst ist für Sinnen. Dennoch ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ich werde ein paar、hm. Schrotkugeln auf die Dielen verstreuen. Ich schiebe Kerzen in die Schlüssellöcher. Meine Wenigkeit wird das Kaminfeuer entzünden sowie den Thron verrücken. Und ich, ich stelle den größten Humpen vors Fenster. Aber ohne ihn vorher auszuleeren, Hui-Bu. Willst du mich Itzok、so、kränken, Julius? Um Himmels Willen? Von draußen starrt eine grauenvolle Fratze zum Fenster herein und pocht gegen die Scheiben. Oh, Schreck, lass nach! Es rumort im Schlüsselloch und, und poltert im Kamin. Rüttelt am Tor. Planscht i m Krug. Jetzt erscheint eine drohende Gestalt. Gefolgt von noch dräuenderen Gesellen. Bei allen bösen Geistern haltet euch Augen und Ohren zu. Schaut fort und hört nicht hin. Julius, Julius, sonst ist es um uns geschehen. Latsch! Als Feuergeist durch den brennendsten Kamin. Hehehe! <lacht> u b o l u s Kriech ich als Erdgeist durch das verstopfteste Flösseroch! <lacht> Hilio! Kriech ich als Luftgeist über die kugeligsten Kugelböden! Wie Fürchterlich! <lacht> Dieser Feuergeist spukt c feurige Funken auf unsere herrlichen Gardinen. Entsetzlich. Der Wassergeist verpanscht den ganzen Krug über die schönen Teppiche. Und der Luftgeist schwingt sich von Leuchter zu Leuchter, dass die kostbaren Kristalle zerspringen. p e s t e n wir alle. Auf der Tafel hockt dieser verruchte Erdgeist und verspeist unser köstliches Mal h mitsamt dem Geschirr. Beiseite, Majestäten. Der Thron kommt durch den Saal geflogen. Oh, Jemine. Aus d e m prächtigen Kissen schneiden die Federn wie Schnee heran. Oh, l u t e die Spiegel fallen von den Wänden. <Glacht> Auch die Leuchter stürzen von der Decke. Für wahr, eine beängstigende Vorstellung. Bei meiner Treu, all unsere Fürsorge war vergebens. Uns umtobt das ganze wilde Geisterkästchen. Giftete Ge -ge Galle und g e z e t und d a s Mordio. Ich hab's gleich gesagt. Vielleicht hilft's etwas, doch es hilft gar nichts. Gar nichts. Nichts hilft, das verbergt mich k r ä t e l a n Oh, welche Ehre, dass ich unser Gruselfuß hinter mir verbergen will. Doch womit dürfte ich meine Wenigkeit beschützen? Haltet aus, Julius! Haltet aus! Ich ziehe mich derweilen zurück! Hey, wohin mit dir? Du kannst uns doch nicht in d i e s e m unheilvollen Tovabo zurücklassen, Huibu! Keine Bange! Ich entfleuche nur, um mir etwas furchtbar Geistreiches zu unserer Rettung einfallen zu lassen. Ich. Mit meinem verdrehten Kopf sehe ich gar nicht, wo ich hinfleuchen will. Sag mal,、Gott. Jetzt ist unser tollpatschiges Schlossgespenst、ja, selbst ja, über die Schrottüre gestolpert、ja, ja, und hat sich an dem verstopften Schlüsselloch die Nase verbeult. Und da passt、ja, ein h u、ja, n h i n i n Und fällt fast、ja, in den Mord. Verbaldeteiter Reinfall. Ich habe in der Hast übersehen, dass ich meine Schiele hinten habe. Aber es schadet gar nichts. Ah!、Ja. Rückwärts durch die aufspringende Wand hinauf in meine Turmkammer! Hui-Bu! Augenblick, nicht so hastig! Wir wollen mit entfleuchen!、Äh, ver Vergebung、D、dürfte ich mich der allgemeinen Flucht anschließen,、äh, falls es gestattet ist. Ja, folgen wir Hui-Bu auf den f e r s e n Denn allein unser Schlossgespenst kann uns von diesen wilden Geister her befreien! Das unheimliche Getöse im Torensaal zurücklassend sprangen die Schlossbewohner Hals über Kopf durch die klaffende Wand, die sich krachend hinter ihnen schoss. Tasteten der König, die Königin und der Kastellan durch das widerhallende Schloss, über den düsteren Hof zum Fledermausturm, fuhren mit dem modernen Fahrstuhl in die Höhe bis in die Turmkammer, wo sie vor Schreck erstarrten. Nein, w e l c h g r e u l i c h e r Anblick! Die ganze Kammer ist verrußt und h u i b u s Spukutensilien liegen ringsum verkohlt am Boden. Donnerkeil, die Geister waren schneller als wir und haben auch schon von seiner Turmkammer Besitz ergriffen. Die Holztruhe bewegt sich und poltert verkehrt herum. Große Güte! Der Deckel springt auf! Und in einem Feuerschein fährt Huibu heraus! Helle und Glut! Diese Funkenfurie will mich in meiner eigenen Behausung versengen! So s p e i e r ich Feuer und Chemie! h hu Wie das brennt! Wie unzählige Brennnesseln und Abeisen! Alle Wetter! Da faucht Huibu b l i n d l i n k s zur Turmluke hinaus und der Feuerfaucher hinterdrein. Aber wohin entfauchen sie?、Äh, falls man meine Wenigkeit befragt, würde ich sagen: In den Brausegeistkeller, um dort den Brand zu löschen. Ja, der Kastellan hat recht. Eilen wir rasch hinunter. <lacht> Geschwind fuhren die Schlossbewohner mit dem Fahrstuhl wieder in die Tiefe und noch tiefer in den Keller, wo sie ein markerschütterndes Gebrüll empfingen.、Ah! <Sie> Funke und tauche! Alles ist. Ja, blablabla, bleib! Steht mir bei! Dieser w a s s e r i s c h lässt mich nicht aus! Julius! Ich würde t r ä u m i c h Du t ä u s c h t dich nicht, k o n s t a n t i a Eure Majestäten. Ich bin erschüttert. Der ganze Keller gleicht einem riesigen Brausegeist mehr. Und mittendrin scheucht der Wassergest i unser triefendes Gespenst von Fass zu Fass. Weich von mir, w i d e r l i c h e Heimtücker, oder ich werde dich mal t r ä z i e r e n dass dein Wehwimmern in meinen Horchern schallt. Hui, hui, hui, hui, hui. Schon sind sie wieder entschwunden. Ich wette, meine Krone. Huibu will seine Peiniger in die Folterkammer locken. Für wahr ein majestätischer Gedankenblitz, möchte ich hochachtungsvoll meinen. Atemlos eilten die Verschreckten aus dem überschwemmten Keller zur Folterkammerfalltür. Wie der König behutsam einen Spalt breit öffnet. e Heiliges Kanonenrohr, aufgepasst! Dort rollt Huibu auf dem Streitbrett herbei. Und schwirrt von schnappenden Daumenschrauben und zwickenden z a n g e n Julius, ich wollte ihn so kräftig g r e i f e n und strecken. Aua, aua, aua! Und stattdessen hat mich der hinterlistige Luftikus selbst gepackt und mich zu Besack. Ah! Ah! Ah! Zwicke und zwacke ich gnadenlos drauf los! Wie das schmerzt! Lasst mich vorbei, bevor mich dieser k r o p j a gänzlich verbeult hat! Fix die Falltür zu! Sonst kriegt uns der Luftgeist auch noch in die z a u b e Ui, das war um Haaresbreite. Und abermals ist uns Huibu, wer weiß wohin, entwischt. Ich,、ähm, ich bitte um Vergebung. Jedoch, ich wüsste noch einen einzigen Ort, seinem Lieblingsplatz. Wahrhaftig, dass wir nicht früher daran gedacht haben. Gewiss versteckt er sich in der Vorratskammer und futtert sich Mut an. Erwartungsvoll hasteten die Schlossbewohner von der Folterkammer in die Vorratskammer, wo sie die schlimmste Überraschung erwartete. Rombum, Stampf ich den h u m u l u s Heiliger Strohsack, hier springt der Erdgeist von Topf in Topf und Schüssel zu Schüssel. Dabei verschleudert er die Bratenspieße und verschlingt all unsere Speisen. Wie ich mit Verbitterung. <lacht> Stampf ich für den a u g e n b l i c k Gewisslich wird er bald wieder auftauchen, falls man meine Wenigkeit befragt. n a Ja. Jetzt haben wir die Bescherung. Nun haben wir statt eines Schlossgespenstes ein ganzes Geisterheer auf dem Hals. Unter diesen Umständen <coughs> möchte ich untertänigst um meine Entlassung bitten. Aber das können Sie uns doch nicht antun, lieber, guter, bester Kastellan. Nein, vorher müssen wir Huibu ausfindig machen. Todsicher hat er sich hier irgendwo verkrochen. Rufen wir ihn mal gemeinsam. Huibu! Huibu! Ja,、yeah, Julius! Ha! Ein Daseinszeichen! Ich glaube, es kam aus dem Kuchennapf. Kalb? Nein, der Napf ist leer. Aus der Suppenterrine vielleicht? Noch Kalb! Hm, die ist auch ausgelöffelt. Und、äh, die Kloßschüssel? Und Kontesten! Auf der Stelle zeigst du dich! Oder es ist aus mit unserer Freundschaft! Hier, hier, hier, hier, hier drüben bin ich! Wo drüben? Heiß, heiß! v e l t e、er. Etwa im Backofen? Ja! Oh e i t e s sagt, ist der Wetter nicht weg! <lacht> Freilich! Puh, du hockst ja in einer riesigen Staubwolke! Oh, oh viel raffinierter, k o n s t a n z i a Ich habe mich in Mehl gehüllt, damit mich dieser Vielfraß nicht entdecken konnte. Schäm dich! Während du dich in deinem Versteck v e r k r i e c h s t müssen wir uns mit der wilden Jagd herumplagen. Euer Vorwurf trifft mich zu Unrecht. Betrachtet mich, wie erbarmungslos mich jene k a n a l l e n versenkt, getaucht, zerkniffen und zerbeult haben. Nein, nein, nein, es, es ist schändlich. Und wie lange sollen wir so mit dir leiden, Huibu? Ja, dies würden wir in der Tat sehr gern erfahren, wenn es genehm ist. Ewiglich, Julius. Denn alljährlich. Zur letzten Rauhnacht reiten diese Unheilbringer durch die Luft. Und jedwedes Schloss, das kein Gespenst sein Eigen nennt, nehmen sie in Besitz, um fortan darin herumzugeistern. Aber du bist doch das einzige behördlich zugelassene Gespenst von Burgeck. Also raff dich auf und vertreibe die Eindringlinge. Wie denn? Mit meinem verrenkten Haupt t a p p e ich doch so machtlos wie im Dustern. Und werde meine Rettung niemals finden. Du meinst unsere Rettung? Ja, ja, ja, ja unsere. n e vielleicht sollten wir unserem Gespenst das Haupt wieder zurechtrücken. Von wegen, von wegen. Lasst ja eure Finger von meinem Leib. Ich bitte um Nachsicht. Es sollte nur ein Vorschlag sein.、Das、seid ihr v e r z i e h e n Kastellan. Denn wisset. Irgendwo auf Schlossburgeck hatte ich mir für den Notfall ein Fläschchen Mitternachtsbalsam aufbewahrt. Ein einziger Schluck genügt, ein einziger Schluck. Und im Hui ist selbst das leidgeprüfteste Gespenst wieder heil. Na wunderbar. Her mit dem Balsam. Das, das ist es ja, was mich plagt. Ich, ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich es aufbewahrt habe. Juhu. Juhu! Juchai! Zum Kuckuck! Was soll das Geschrei, Hui b u Julius, ich hab sie! Die Balsamflasche? Die Wurm! Die, die, die übrig gebliebene Bohrenkopftorte, die, die lag im Ofen und mundet, und mundet wahrhaftig köstlich.、Hm. Wollt ihr das auch n m a l probieren?、Hm? Zum Donnerwetter, lass die Unfugtreiberei! Gibt es denn gar keine Hoffnung mehr für uns? Ja, höchstens eine winzig kleine. Los, raus mit der Sprache, Huibu! Einer von euch müsste an meiner Stelle die Malefizbagage ins b o x h o r n g r a u l e n、ähm, als Kastellan、hm. erlaube ich mir、oh. dringendst abzuraten. Das wäre ein zu verwegenes Unterfangen. Pappala-pap. Frisch gewagt ist halb gewonnen, Kastellan. Bravo, Julius. Zum Glück im Unglück habe ich einige meiner schaurigsten Spukkostüme vor den Frevlern bewahren können. Hier, das Gewand des purpurroten Rächers. Das würde dir vortrefflich stehen. Bist du bei Troste? Meine Majestät ist doch kein Gespenst. Bitte tu es für mich, mein Gemahl. Und für meine Bescheidenheit, wenn ich um solch huldvollen Opfergang bitten dürfte. Sei stark und fastig! Oder soll sich der verruchte Mummenschanz für alle Nächte in unserem Schloss breit machen? Also gut. Ich will es wagen, Hui b u Phänomenal. Hier ist das Gewand. Und dies, dies ist die Streitachs. Alle Wetter. h a l b so schlimm, Julius. Du brauchst bloß grauenvoll zu heulen. Nicht so, und Juhu, Juhu, Juhu. Dann werden die Widerlinge gewiss entweichen. Ba, pass auf, ich führe es dir jetzt noch einmal vor. w e s Ding. Gratuliere. Das war die Suppenterrine. Verfemtes Verhängnis. Doch das kommt bloß davon, weil ich nur mehr nach hinten schauen kann. Na, hoffentlich habe ich weniger Pech. Sei umsichtig, Julius. Ich, ich erlaube mir ergebenst, Eurer Majestät Kühnheit zu bewundern. Während das s c h l o s s g e s p e n s t mit Prinzessin Konstantia und dem alten Kastellan bangend zurückblieb, Schritt seine Majestät Julius der 111. in dem Gewand des purpurroten Rächers mit der gewaltigen Axt davon. Eine endlose Zeit herrschte Totenstille über Burkeck. Kein Laut war zu vernehmen, bis ein königlicher Schrei die Stille zerriss. Oh je. Das war mein armer Julius. Verpatzter Spuk. Sie haben ihm den Garaus gemacht. Oder, oder auch nur von der Zinne geschubst. Das hab e ich früher oft so gemacht. Hab ich dir schon mal davon erzählt, Konstanz, ja? Um Himmels Willen, hör auf! Mir wird Angst und Bange, Hui Buu! Auf jeden Fall dürfte seiner Majestät wenig Erfolg bei der Geisterjagd beschieden gewesen sein. Da seht ihr mal, wie beschwerlich es unsereins in seinem Dasein hat. Aber nun, Mero,、oh, haben wir unser Dasein verwirkt. Noch nicht. Ich lasse meinen wagemutigen Gemahl nicht im Stich. Eure königliche Hoheit können doch nicht höchst persönlich umgehen. Ui, ich, ich wüsste genau, genau das Passende für dich, Konstanzia. Du brauchst dich nur in diesen weißen Kapuzenumhang zu hüllen, sowie den Spieß ergreifen, und schon bist du die hässlichste, grässlichste, spießigste weiße Frau. Wie freundlich, Huibu. Ja, ja. Wie、hm. ist der Umhang schmutzig? Na,、ja, du vergisst, dass er über 400 Jahre alt ist. Aber er ist so zerschlissen, dass er fast zerfällt. Das macht ihn ja gerade so unheimlich schön. <lacht> Dann lebt wohl, Huibu. Meine Wenigkeit erlaubt sich untertänigst, guten Spuk zu wünschen.、Äh, ich schlage lieber ein Dutzend Kreuze, das ist wirksamer, Konstantia. Auf Zehenspitzen huschte die als weiße Frau verkleidete Königin aus der Vorratskammer. Doch schon nach wenigen Augenblicken drang ihr jämmerliches Schluchzen zu den Lauernden. Bei meiner Treue, <lacht> Ihre königlichen Hoheit, scheinen ebenfalls das Glück versagt geblieben zu sein. Welch elendigliches Elend! i t z o、so、bist nur noch du verblieben, Kastellan!、N、äh, nein, äh, nein, nein, ich muss aufrichtig bedauern. Für derartige Unternehmungen bin ich als Kastellan zu betagt. Verdammt, ich würde sie ja selbst mit Freuden von dannen hetzen, aber mein verrenktes Haupt rückt und rührt sich nicht, so gewaltig ich auch daran ziehe und zerre. Und bis mir einfällt, wo ich den Balsam verborgen habe, ist unser prächtiges s c h l o s s längst vernichtet und verloren. Es sei, meine Wenigkeit ist zu allem bereit. In welcher Verkleidung? Wird mein Erscheinen gewünscht? Am gescheitesten, du schlüpfst in mein weites, wallendes Gewand, stülpst meinen breiten Schlapphut auf und nimmst die Peitsche, um als schieläugiger Kutscher die wilde Jagd auf Trab zu bringen. Ich、äh, werde mein Bestes geben, dennoch erlaube ich mir, tiefschwarz zu sehen.、Musik Zehenspitzen tappte der Kastellan in weitem schwarzen Umhang mit dem breiten Schlapphut und der schwingenden Peitsche als schieläugiger Kutscher von Dannen. Aber kaum schlug die Fledermausturmuhr dreiviertel zwölf, schalte l sein langgezogener Klageruf übers c h l o s s b u r t e c k Das hat meine Wenigkeit nicht verdient. Desaster über Desaster. Nun, Mero, haben Sie auch noch den braven Kastellan erkrallt. Doch dem wird sogleich bittere Buße folgen. Selbst wenn ich siebenmal rückwärts schaue und neunmal vorwärts stürze, springe ich zornbebend aus dem Ofen. Triumph, Triumph! Ich at es ja! Die Flasche mit dem Geisterbalsam lag ganz hinten im Ofenrohr. Julius k o n s t a n t i a Castellan! h a r r t aus! Ich nahe als das wahre Schlossgespenst! Hui-woo! Hui-woo! Geschwungener Balsamflasche fuhr Huibu mit gellendem Gejohle aus der Vorratskammer hinaus auf den nächtlichen Schlosshof zu seinen geplagten Freunden. Huibu! Huibu! Hierher! Ratte mich, Huibu! Der Erdgeist macht mir deine s t r e i t a x t streitig! Huibu! Nein, hilf mir! Der Wassergest i lässt mich mit meinem Spieß-Spießruten laufen! Nicht doch! Vorher erbitte ich Beistand! Der Erdgeist bringt mich mit der eigenen Peitsche auf Trab! Und ringsherum prescht der Luftikus auf deiner alten, ausgestopften Rosinante! Ja, wohin nur? Bei allen bösen Geistern! Heilige Einfalt! Anstatt uns zu retten, irrt unser verwirrtes Gespenst ziellos durch die Gegend! Das kommt davon, weil ich mit meinem verdrehten Kopf überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist! Aber, aber nur ein kleiner Balsamschluck und schon fahre ich wie das leibhaftige Unheil dazwischen, sodass Geister klappern und schlackern auf Burkeck wiederhallen. Hör auf zu prahlen und fang endlich an, Huibu. Ich flehe ebenfalls um Beeilung. Die Flasche ist entkorkt. Schnell, nimm einen s c h l u c k Der Balsam in meinem Schlund. Stopp! Nicht so viel! Das gibt ein Malheur! Nix da! Ich fühle ungeheure Kräfte in mir schwellen, als ob ich auf einmal vielmals vorhanden wäre. Und. So, und mein Haupt ist wieder zurechtgerückt. Halt, halt, halt, halt! Es e n t s c h w i r m t mir! Alle Wetter! Hui-Bu steht plötzlich hauptlos da und teilt. Und vermehrt sich so in einem Fort. Große、oh, Güte. Aus einem werden immer mehr kopflose Gespenster. Sie、Uibu! recken und strecken sich und überdecken wie gewaltige Schatten den Burghof. Jetzt stürzen sie sich drohend auf das wilde Geist daher. h u i b u u i b u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 Es schleudert mich h o r r i d o h in e Luft. Wehe und nochmals wehe. Es stößt d i e h im Holus zu Boden. <lacht> oh, und von, von dannen. Hier ist für uns nicht mehr gut, Geister. Jagen wir w e l t weiter durch die verrinnende Raunach. <lacht> Dort entschwindet das gegeißelte Geisterheer wie düstere Wolken in der Ferne. <lacht> es wurde höchste Zeit. Meine königliche Hoheit war völlig außer Puste. Dennoch erlaube ich mir als Kastellan e r g e b e n s darauf hinzuweisen, dass wir uns noch immer in Gesellschaft von unzähligen kopflosen s c h l o s s g e s p e n s t e r n befinden. Keine Sorge, Julius. Ihr braucht euch bloß ein Weilchen zu gedulden, dann lässt die Wirkung des Balsams nach. Wahrhaftig! All die gespenstischen Schatten ziehen sich wieder zu einem einzigen Huibu zusammen. Und da kehrt auch sein verlorenes Haupt zu ihnen zurück. Ja, ja. Staunt auf. Schon schlägt die große Fledermausturmuhr eins. Und ich bin auf Burgeck wieder das einzige unsichtbare Schlossgespenst. Mit einer rostigen Rasselkette. Huibu, <lacht> Huibu. Hui ファイブ